Bismillahirrahmanirrahim. Wa biyasir, wa biyasir, wa biyasir. Waladun asir, wa tamim bil khayr. Ya fatah, ya fatah, ya fatah. Ya razaq, ya razaq, ya razaq. Ya, alimi, ya alimi, alim, ya alim, Wa bi nashtain. Allahumma rabbanahu, biizidna ilma. Allahumma rabbanahu, idna siratul mustaqim. Surah Al Isra. Darah tafsir Surah Al Isra. Baca sekali. Auz bil Allahi min rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان <تصفيق> الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد, إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريَهُ من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريَهُ من آياتنا إن dan Dia yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dan Kami berikan Musa Kitab. Dan Kami berikan Musa Kitab. Dan Kami menjadikan Dia am la min duduni wa wakiila dhurriyatan man hamalna ma'anuh dhurriyatan man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakurain innahu kana syakura. ini ialah permulaan surah ni maksud surah dulu nah Supaya kita mulai-ulai karena ini baru start ni Setiap surah ni ada maksud surah Quran tu sendiri ada maksud Quran Maksud Quran ialah mentauhidkan Allah yaitu dengan membuang segala perkara-perkara syirik yang ada dalam hati Supaya nama Allah bersarang dalam hati Di tempat yang mulia iaitu di hati manusia Bukan angkat tinggi ke langit gitu tidak Angkat tu dalam ke dalam hati manusia Tepak ya itu yang, yang besaran sekarang ini yang syirik dengan kufur dengan segala maksiat itu, buang yang itu masuk tauhid Allah mengesap pada Allah masuk dalati. Nah, jadi berjihad tu berjihad ialah supaya basmi syirik pada man, uh, oleh oleh manusia itu kepada Allah. Tu jihad sabi lelah. Jadi nak buat negara Islam bermana kita nak melahirkan suatu negara di mana orang itu tak buat syirik pada Tuhan. Ini maksud surah ni Surah maksud surah dakwah surah Dia panggil dakwah surah Ataupun maksud surahnya Di akhir surah Maksud surah di akhir surah Iaitu belik muka surah akhir Muka surah akhir surah Iaitu kepala uh, surah, surah kafir nah, Yang akhir itu Iaitu uh, uh, Dua ayat 110 Di akhir surah 110 maksud surah surah isra'nya ialah ialah di ayat ke 110. Kul katakanlah ud'u Allah doalah kepada Allah sahaja. Doalah kepada serulah doalah dengan sebut nama Allah taala nama zat. Allah nama zat. Wa'ud uh, wa'us wa'ur rahma wa'ur rahman ataupun serulah nama-nama sifat Tuhan. Nama-nama sifat Tuhan. Nak sebut nama Allah pun boleh? Kita kata ya Allah, bolehlah. Yaitu ya? ada ah, yang duduk sini ni, dekat aku buat. Depan-depan depanlah, depanlah. Depan, depan. Jadi nak, nak nak nak dalam doa kita kepada Allah Taala ni, kita nak sebut ya Allah boleh, ya Rahman boleh, ya Rahim, ya Ghafur boleh belakalah. Nah. Jadi kita kena kata uh, Tuhan kata ud'u Allah doalah dengan sebut nama Allah nama zat. Awidu ur Awidu ur Rahman ataupun serulah dengan sebut nama sifat Allah. Ayaman ayama tad'una fad'u pada masa-masa yang kamu nak seru dia nak seru Allah Taala tu. Uh. Falahul fa lahul asmaul husna maka cepat Pilihlah mana-mana nama yang Nama-nama Allah yang baik Yang ada hakikat Asma'ul Sunnah maknanya Nama yang baik Ada hakikat Nak cakap tu takut dah faham Beri contoh Contohnya ialah gini Satu orang tu nama dia Ar-Razak Pemberi rezeki Sifat Tuhan Ar-Razak Tuhan. Tuhan yang memberi rezeki ada Tun Abdul Razak dia tak boleh bagi rezeki dia nya nama dia saja dia sendiri memang bukan pemberi rezeki lah nah jadi nama dia tu tak ada hakikat nama Tuhan tu ada hakikat dia dia kata dia pemberi rezeki memang dia yang bagi rezeki nah ha? itu dia panggil Tuhan yang ada hakikat dia hakikat eh ya? uh, Tuhan uh, Uh, misalnya kata al Tuhan Maha Kaya Jadi kalau kita bubuk nama kita Maha Kaya pun Tak jadi Alhamdulillah Waalaikumsalam uh, I'm, I'm teaching tafsir Al-Quran now okay. oh. ah. ya, Alhamdulillah I'm now, teaching, uh, I'm now in class Teaching tafsir quran So, uh, so I cannot talk Okay I will call after 5 Atasal InsyaAllah <coughs> Baik uh, Jadi Nama Tuhan ni Jadi Ayam Mana-mana saja nama Tadu'u Kamu suruh lah panggil lah. Falahul Asmaul Husna maka baginya ada nama-nama yang ada hakikat. Ada hakikatlah. Eh? Yaitu Tuhan tu misalnya Ar-Razzaq tadi. Kalau tu Razzaq tu dia tidak pemberi rezeki. Tetapi dia adalah sifat-sifat orang yang beri rezeki Ialah ada sifat sikit-sikitlah. Eh? Yang beri rezeki sebenarnya Allah. Al-Ghani Tuhan Maha Kaya. Ada orang nama Al-Ghani miskin pun ada. Dak? Nah. Jadi maknanya nama manusia tu Nama yang tak ada hakikat Nama Tuhan tu nama yang ada hakikat Jadi kita nak suruh Allah Ta'ala tu Dengan sebut nama Allah Nama zat pun tak apa Nama sifat pun tak apa ha? Bacalah doa dengan sebut ni Walatajahar Janganlah kamu deraskan suara bisolati, bila, bisolati ka, dalam suara, Sederaskan suara dalam semayang kamu kuat gancang kamu keraskan suara dalam bacaan kamu doa oh, baca dalam Quran baca dalam sembahyang dah derah ni derah derah oh maknanya baca dengan kuat tak boleh baca dengan lagu dia tu tak apa baca dengan kuat tu tak boleh mengajar apa tidak boleh lagu bersyarah ni saya beritahu ada ustaz-ustaz mengajar lagu bersyarah bila raya apa-apa oh, tak boleh mengajar lagu mengajar cara Mili. menyanyi tak boleh itu Kristian nyanyi mengajar dengan cara lawak jenaka macam ustaz ada ustaz karut suara tu tak boleh dia syurga neraka ni aku tahu neraka aku reti syurga dah ni dia buat bersenda-senda sena-sena ayat untuk dia ni memang ada jadi saya dilarang daripada tegur dia pasal Tuhan kata fa'arid an jangan peduli pada orangnya -orang Lago Yang buat ugamah ni Senda gurau Dan permainan dia Untuk ambil upah Jadi sebab tu saya tak komen tu Masa Tuhan kata Pak Jangan kamu doli pada dia Biarkan dia Dia aku dengan orang yang Dia sesak sebegini dengan dia huruf tuan kata gitu. Jadi saya tak teruk Tapi kalau air dekat tu umur juga lah hmm. Biha. Janganlah pelapahan sangat Sampai orang tak dengar Jatuh imam tu pelahal sangat Ataupun Jatuh imam tu seluruh sangat membaca Jadi mengatuk orang uh, uh, Atau boleh lah betul Kuat pun tak boleh Kuat sangat pun tak boleh Pelahal sangat pun tak boleh Sederhana ya. uh, Semayang ni gini uh, Orang sebelah tak boleh dengar Baca dengar macam mana pun dia begini, cara semayangnya, ialah nak baca derahnya, ialah Awak semayang seorang tengah malam, sunyi sepi, dengar dilingkan sendiri Nah, Jadi saya nak tanya, kalau awak tak dengar dalam hati awak baca quran tu Awak rasa awak baca ke dah eh, ayat tu. Awak tak baca ayat tu kalau tak dengar dalam hati Awak baca dalam hati tapi hati awak tak dengar, awak baca tu Awak baca dalam hati dah tapi hati awak tak dengar. Awak akan ulang baca balik, tak? Bermana dengar sini dengar hati. Dengar tu hati kita dengar. Jadi bacalah apabila hati kita dengar ni. Wabtagh bil bayna baynazalika sabila, carilah, pilihlah dan antara dua yang baik tu. Jadi iaitu dakwa surahnya ialah eh, doa tadi maka kekufurannya duduk sini duduk sini iaitu tawassulnya duduk sini Duk jawapan kepada ek siripnya duduk di ayat yang ke-101 waqulilhamdulillahi allazi lam yattakhid walada dan katakanlah dan katakanlah kepada orang semua manusia tak kira Islam tak kira kafir pujian itu milik Allah satu pujian ke banyak pujian ke semua pujian ke milik Allah taala saja yang belum yatakid walada zat yang tidak mungkin lam tu makna tidak mungkin mengambil anak angkat dah kita tahu dia tak beranak bila dia tak tahu beranak bila dia tak beranak, dia tak beranak bagaimana kok-kok dia uh, nak ambil anak angkat ha, dah dia tak beranaklah ha? Tuhan tu tak beranak jadi kok-kok Tuhan nak ambil anak angkat jadi Tuhan kata zat maha suci uh, segala puji bagi Allah zat yang tidak mungkin mengambil anak, anak. Nak ambil anak akak pun tak. Ada orang oh, lah. gitu. Eh, ha, tak mungkin ambil anak akak. Lam ni mana tak mungkinlah. Eh. Jangan jangan kata lam tu makna tidak. Lam ialah Tuhan tak beranak. Salah. La ya le tak benar. Takkan. Lam tu mana tak mungkin, mungkin benar. Dulu tak mungkin, sekarang tak mungkin. Sampai bila-bila tak mungkin. Tu makna lam. Dalam bahasa Arabnya. Nah. Jadi sininya lam yattasid walada. Dia tidak mungkin dulu sekarang akan datang ambil anak akak. Mana ambil perantaraan? Ambil brokerlah. Ambil wakil dia. Nah. Walam lam yakul lahu syariku fil mulk dan tidak mungkinlah bagi Allah Taala tidak mungkin ada baginya sekutu-sekutu rakan-rakan kuasa sekutu-sekutu mana rakan-rakan kuasa fil mulki dalam pentadbiran kerajaan-Nya yang besar tu dia buat dia dia urus orang, -orang dia, dia saja dia tak ada kuasa dengan siapa-siapa dia kata tak tak mungkin kuasa Walam lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli dan tidak mungkin ada baginya sebarang pelindung Minadzuli daripada kehinaan apabila Allah Ta'ala nak hina orang tu dalam neraka Tak ada siapa boleh melindung Ya Allah Ta'ala, dia anak aku, aku lindung lah dia Aku grantee, lindung mana grantee, aku jamin dia Aku jamin kamu jangan bubuh lah dia dalam neraka Eh, mak kita nak jamin kita bolehkah? Mak kita sama-sama mencara -sama dengan kita. Nak masuk akal surga itu ni. Dia pun jamin. Ya Allah saya jamin lah anak saya tu. Janganlah buku -bu dia. Nak jamin macam no, ni. Orang jamin ni orang yang sudah bebas buat budi jamin. Kau macam nak jamin. Eh? Boleh jamin? Tak boleh. Jadi. Lam ya, ah, walam yakullahu syariq ah, syari, waliyun minadzulli. Tidak mungkin ada bagi orang itu sebarang pelindung daripada kehinaan apabila Allah Taala nak campak dia dalam neraka. Waqabiru tak, wakabirhu takbira, maka dan tak, dan bertakbillah dengan sebesar-besar tabay dalam menyebar tauhid ni kepada manusia ramai. Bermana sini walam yakul tu, walam yakul lahu mana tidak mungkin bagi orang yang ambil perantaraan itu? dia ambil dia minta tak tolong tok ustaz minta tolong tok imam sembahyang hajat untuk dia tu sebar pelindung apabila Tuhan nak bubuh dia dalam neraka besok dia panggil ni tawassul dia ni tawassul hmm? pada itu makna itu maksud surah nak cerita apa tu baik Lepas tu ayat mujiza. Ayat mujiza adalah ni, ada lima dalil. Lima dalil daripada dalil akal ada, dalil daripada nabi ada, dalil wahyu ada dalam surah ni. Dalam surah ni ya, nanti saya akan beritahulah Setelah Uh, ibu isteri ke suami ke Bapak ke mati Tidak ada lagi orang yang boleh tumpang Mengadu tak ada lagi lah Tak Apabila Nabi SAW Bapak isteri dia meninggal Surah ni itu Selepas matinya Siti Khadijah Berkata Allah Bini dia Dia sayang pada bini dia Bini Siti Khadijah ni Sampai Siti Aisyah pun semburu Pada Siti Aisyah Khadijah yang dah mati Jadi apabila isteri dia yang tersayang tu meninggal Mana tak ada lagi tempat nak tumpah kasih Nak balik rumah nak cerita pada Nak ceritalah masalah dia dengan masyarakat ni Dengan muslim Mekah ni Tak ada Lepas tu bapak sedara dia tu Abu Talib mati Walaupun Abu Talib tu eh, tak masuk Islam Tapi mana dia beri naungan mati Maka tidak ada lagi Nabi boleh tumpang Tumpang kasih sayang, tumpang untuk, untuk mengadu hal Tuhan nak buang semua sekali Penggantungan Tapi tak buang semua lagi juga, ada lagi Itu perabadah Perabadah tu Nabi berharap kepada bapak saudara dia Sena Hamzah Untuk bela pasal pandai bersilap pandai perang Dia mati di situ Sena Hamzah jadi Nabi tak, minta, tak boleh nak minta tolong siapa lah, Tak ada orang mana lah. Jadi sininya Nabi Orang isteri dia Tempat dia beritahu masalah Bapak saudara dia yang beri nangan dia Sudah tak ada lagi Tak boleh nak tumpang lagi Maka Nabi tidak boleh Pergilah ke ta'if Pergilah ke ta'if Untuk untuk mengadulah sana Tak boleh ke orang kamu Tolong tolong jaga saya Tolong Mari duduk situ lah kau gitulah tablig ke, ke. dihalau pula oleh orang, -orang Taif Selepas doa selepas berdoa lah Nabi pun diberi peringat penghormatan di Aqab Mekah Israq Mekah ke langit Israq ke Masjidil Aqsa Merah ke Sidratul Muntaha jadi surah Israq ni ialah perjalanan Nabi daripada Mekah ke daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa saja. Surah Najmi ialah daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dua surah ah, eh? Israq dan Mi'raj. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana asra bi laylan lailan mid lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Allazi barakna hawlahu liyunir Li min ayatina innahu huassami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala. Daripada kufur syirik manusia buat. Tak terjejas dia daripada kufur syirik manusia buat. Maha suci Allah Ta'ala. Zat yang memperjalankan hambanya. Tak sebut nama dah. Bila Tuhan sebut nama. Awak tengok ni. Ayat Al-Quran bila Tuhan puji dia. Kepala ayat puji dia. Maka nama Nabi tak sebut Tabarakalladhi biaril mulk Haa nah ni Ni subhanalladhi abdul Tabarakalladhi Nazzalal furqana Surah furqan Ala abdihi Apa ya. ada hamba dia Haa Subhanalladhi Iaitu surah furqan Lepas tu surah kafir Alhamdulillahilladhi Haa Anzal ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'ayba. nama. Bila tu puji nama dia, puji dia dia Nabi Muhammad, dia panggil hamba lah, dia. Hmm. Kita pula panggil Kau Nama sahabat. Nama panggil pakat nabi Kepada pakat sahabat. Allah jahat tu. Jahat. Jahat kita ni dak eh. Dia jahat tak terbahas. Olah, la gitu. ni. Pasal mereka yang mengajar orang tunggu kubur pun, saya sempat panggil penunggu kubur. Alladhi barakna hawlahu, mana negeri yang kami berkatinya sekitarnya, pasal ramai Nabi-Nabi dulu uh, tinggal di sana dan tumbuh-tumbuhan yang pelik-pelik ada di sanalah. Linuriahu min ayatina Supaya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu Min ayatina Daripada tanda-tanda Ayat sini Ialah ayat Maksud ayatnya Ialah Maksud tanda-tanda sini Maksudnya ialah Kuasa kudrak kami Kami boleh buat ni Kami boleh buat ni Supaya Nabi tengok Jadi tujuan nak Nabi uh, Nak pergi ke Nak pergi ke, ke Masjid Aksar tu Supaya Nabi tu dapat melihat kekuasa Tuhan Boleh angkat dia pergi Dan dia pergi dengan buruk nah. Sebelum pergi ada cerita panjang Saya tak nak cerita tentang tu Kita nak cerita pasal tafsir Cuma cerita reka-reka Sebelum Nabi pergi tu di, Nabi dia belah rada Buang cabu hati Kemudian dibasuh dengan air zam-zam Lepas tu dia beri dia, dia bubuh pula dimasukkan Benda pula dalam hati dia Baru boleh Lepas tu dia jahit balik Nabi sentar tu hak heart lah ni Lepas jahit jahit balik lah boleh naik Nak cuci dulu hati tu Padahal Nabi tu bersih tu Nak naik tu bubuh Bubuh benda pula Itu kena buka kita deh lah, lah Cuma saya beritahu sikit lah Burak macam mana Macam mana berjalan tu Tak payah jahat lah Haa satu jenis binatang itulah uh, lepas tu Jibril ada sekali. Jadi masa Nasa pergi tu Nabi tengok orang musafir-musafir yang ber nak nak pergi berniaga tu, lalu dia lalu kat ke atas kepala. Sampai ke daripada Masjid Al-Aqsa, Masjid, Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Innahu susungguhnya Allah Taala dialah Al-As-Sami' Al-Basir. Dia lah Tuhan yang maha mendengar Segala Keperluan-keperluan makhluk nah, Dalam hati dia Al-Basir maha melihat Macam mana keadaan-keadaan Ibadat-ibadat hamba dia Sama ada yang soleh ataupun yang kufur Ni dalil daripada kitab Torah Ayat ni Ayat ni nak beritahu Membenarkan Membenarkan syariat Nabi Muhammad ini Daripada kitab Nabi Musa Iaitu kitab Taurat Dan kitab Taurat ini juga Tidak boleh buat ada perantaraan Tawasa Perantaraan Semayang ajak talih juga Ini ayat dia Nah, dengar ni Wa'atayna musal kitab Dan kami telah beri kepada Musa itu Kitab Taurat Wa ja'alna hu hudan Dan kami jadikan dalam kitab Taurat itu Bagi siapa-siapa yang belajarnya Ada hudan Ada petunjuk Yaitu petunjuknya apa? Dalam tu ada risalah. Perintah-perintah Allah Ta'ala. Supaya diikuti. Di dalam tu ada syariah. Yang perlu dipatuhi juga. Ada larangan perlu dipatuhi juga. Ada akidah. Nah, ada akidah, ada fekrah. Udan. Ada situ ada, ada petunjuk. Nah, Bani Israel. Bagi semua manusia. Tetapi khususnya pada Bani Israel. Yaitu lah. Kita tu, tujuan kita nya ialah Allah tetap itu minjuni Jangan kamu ambil, jangan sekali-kali kamu ambil selain daripada aku, Nabi kau, Wali kau melekat minjuni selain itu tu, dengan tujuan untuk menghampirkan diri kamu kepadaku. Wakilah dengan tujuan jadi wakil okay untuk bawa doa kepada Tuhan. Yaitu siapa dia orang tu? Siapa dia orang tu? Zuriya'tan Hamalna ma'anuh. Yaitu zuriat zuriat yang kami akut bersama Nabi Nuh dulu. Maknanya manusia yang tua kapal. Maknanya tak kira manusia mana. Tak kira. Nabi ke wali ke siapa. Minta tolong dengan mereka ni. Pufu. Ingat ni? Eh? Ia tua kapal. Siapa dia tua kapal tu? 83 orang Nabi nuh tu 83 orang pengikut dia tu yang turut kapal anak cucu mereka tu tak kira siapa dalam anak cucu tu ada ada Nabi, ada wali kan um, minta perataan dengan Nabi wali ni yang turut kapal ni masuk raga tak keluar hmm tawasul dia mangi perataan sama ada nak buat dengan cara buat semayah ajak ke ataupun dengan minta tolong nak nak dapatkan berkat ke semua kenal tu. Innahu ka na'abdan cakura Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu Dengan pengikut-pengikut dia tu Adalah hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala <coughs> Oleh itu kami buat satu keputusan konkrit Tuhan dah buat Kami buat satu keputusan konkrit Iaitu wa wa bani isra'il maka kami buat satu keputusan konkrit kepada bani Israel fi kita dalam kitab tarak ini yaitu apa dia latuf sidun nafil ad jangan kamu buat kerosakan atas muka bumi ta'usud uh, usut tafsirnya maknanya kerosakannya apa kerosakannya ialah jangan buat sirik jangan buat bid'ah atas muka bumi yang kecil sikit ialah jangan buat maksiat apa a uh, dosa-dosa besar. Ditanya perasaan kamu ami bakal huta. Kejar parai sungai. Tuhan ni mak maksud uh, maksud uh, buat kerusakan ialah buat syirik, buat binaa, ah, buat perkara-perkara maksiat dalam agama. Itu dia buat satu lagi dia ajar ah. Supol, supol berlaku. Jangan kamu melampaui batas atau muka bumi dengan buat syirik. Marata ini uh, dua kali. Hmm. Hmm? yaitu kuasa kaya pertama tak terima Nabi Nabi Musa sebagai sebagai rasul tu tak terima kita Torah tu Jadi tak terima tak terima Nabi datang rasul tu kira satu cah kemudian dia buat syirik pula tu cah yang kedua jadi dua kali buat Murayanya akan diberitahu pahadan ni Walau taklamun nak uluan ha? kabirah dan kamu benar-benar sombong dalam belajar kitab sorok. Tak nak belajar kitab sorok. Walau taklum, walau taklum nak uluan kabirah dan pasti kamu akan buat dengan kesombongan dan Ulu Dan satu kesombangan yang lain yang lebih besar lagi Dia dengan Nabi Musa alaihissalam ni Dia Luar biasa dia Degil luar biasa manusia Yang Ya um, Bani Israel tu Bangsa dia Yahudi tu perangai jahat Yang Yahudi tu Bangsa dia nya Ialah Bani Israel Yang Yahudi tu yang perangai tu Yang Yahudi tu tak maunya Pasal Nabi Musa tu Orang Yahudi tu Orang Bani Israel tu. Tapi dia tidak jenis Yahudi lah. Jadi Yahudi itu Ialah sifat jahat Yang ada dalam Bani Israel Apa dia sifat jahat itu Percaya Allah Tuhan Kita tarak daripada Allah Nabi Musa Rasulullah Tak pakai semua Pakai kitab-kitab yang dibuat oleh Tukgu-Tukgu dia tak belajar kitab tafsir Taurat tak? tak belajar hadis-hadis Nabi Musa Percayalah kau Tapi pakai kitab yang, dia, dia, yang ditulis oleh guru Kita sekarang Percaya Allah Tuhan kita Nabi Muhammad Rasul kita Allah Tuhan Quran ha, Hadis daripada Nabi Tak pakai Quran, tak pakai hadis Pakai kitab untuk guru-guru Dia belajar kitab untuk guru tak? Bapa. <tuh> <tuh> Kata-kata lagi saya kata ni. <tuh> oh lagi ya? Supo? Supo? Sebab tu the game lag ni. Ye. Ha. Ah. Tu guru tu pengajar betul tu. Wala talbisul haqqo bil batil surah Baqarah. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan batin. Mana siapa dia untuk guru yang campur aduk yang hak dengan batin itu bukan Yahudi. Dia. Ayat dalam surah Ali Imrah pula. lima talbisul hak kabil batin. Kenapa kamu campur adukkan yang hak dengan yang Yahudi? Itu yang Kristian. Surah Ali Imrah itu nak kenal Kristian. Surah Bakkarah nak kenal Yahudi. Tapi dua-dua ayat tu, satu ayat tu ada di dua-dua surah. Nah. Bermaknanya siapa-siapa yang caput Aduk yang hot dengan batik Kita boleh cam kita orang belajar tafsir ni Dia ni jenis Yahudi Ataupun dia jenis Kristian Nak tahu kena cek mana lagi Tapi Kristian Atau Yahudi lah, dua tu yang ada ni Islam tak ada Islam tak ada, contoh nak nak Nak dengar contoh Haa, nah. baru sedak ni Haa, <laughs> contoh Haa, clear, apa dia Misalnya uh, bila kita dapat anak dia panggil bertahnik belah mulut bertahniklah eh? mulut. Dari sunatnya ialah sunahnya ialah belah dengan buah kurma di mana buah tu ambil mamoh-mamoh mama dan ambil beri buru dia lelang budak tu dalam tempoh 7 hari. Ha? Huh? Banyaklah hadis tu kita uh, nak ambil rekas ini. Nabi ada Duduk di Madinah Di Madinah tidak ada air zam-zam Di Mekah ada air Bermana nak guna air zam-zam pun tak apa Tak nak guna pun tak apa okay? Cuma sekarang ni air zam-zam ni Boleh beli kedai dah, tak ada masalah apa dah. Jadi apa-apa zabik Boleh guna juga Jadi yang duk tahnih tu guna apa? Utama lagi? Lagi? Apa? Gula, gula, gula batu, bukan gula biasa, gula batu. Lepas tu garam. Garam Bukit. Garam-garam laut tu. Garam buku. Tak nak garam masak dapur tu, tak nak. Tak nak tu, nak yang buku tu. Lepas tu apa lagi? Cincin. Cincin mas dengan perak. lagi. Asap pil. Cukup awah dia kata Cukup jukok Baik, Vitalbisnya apa? Talbisnya ialah garam itu, garam buku tu nak suruh masin mulut. kenapa nak suruh masin mulut tu? Nak suruh jadi kerana nak suruh jadi kamat, nak ke terolli, nak suruh jadi terolli. Nak jadi terolli itu kena jadi tok guru. Nak jadi tok guru kena tafsir lah. hati kena belajar tak belajar dengan belah mulut tu boleh jadi khamak tu syirik pada Allah buat dah, dah. Hadir ke? buat hadih ikut pada sini hadih ha? ah buat juga kalau hati buat juga misluha kamu seperti mereka lagi gaga buku ka gula pula gula batu pasal apa gula batu tu ha, kalau perempuan sudah boleh suami kalau lelaki pula bos tak marah mudah naik pakat Ingat gula Percaya tu Syirik yoga Dua Cicil pula Cicil mas tu Untuk budak-budak perempuan Supaya dia jadi kaya Lepas badan besar Jadi kaya Kupuk je kot Kalau uh, perak uh, Budak ni akan jadi kaya Pasal lelaki kan Dia kena pakai perak kan Apa tu oh, Adalah pula Zabruk lah Delimoh pula ah, tu. Ha, Banyak karut lagi lah Jadi talbisnya ialah Untuk ustaz ke Untuk guru ke Tok imam yang buat tu dia tu Kristian ataupun dia tu Yahudi dah. Tak kenal. Yang buat tu. Yang subuh tu. Ha. Buat tu juga. Yang masuk sekali tu. Ha buat tu juga. Parah. Kalau kau baca aih. Eh? Ha. Kosik, kek kosik. Cikgu ada ayat, ada. kalau nak tanya orang tu kalau nak tanya rali tu, nak buka ayat lagi lah banyak lagi, tak ada habis kita ni talbis maksud talbis? talbis talbis, talbis tu aduk. campur aduk campur aduk yang hok yang hok, iaitu yang hoknya yang tututannya sunnah tu tahni, ya, Buat. tahnik tu yang tahnik tu belah mulut tu yang talbisnya, yang sirik tu sekali apa, talbis lagi apa dia? contoh lain, contoh lain, contoh lain tahlil, tahlil, tahlil. Tahlil. Tahlil. tahlil, ni betul, betul tahlil tu iaitu tahlil tu baca ilallah dia tukar mana tahlil tu, ialah tahlil orang mati talbis pula, iaitu talbis ni apa iaitu satu kepercayaan bahawa yang pahala tu boleh kirim kepada si mati siapa dia cakap, tak? tak ada siapa cakap, ajaran siapa ni ajaran Hindu Hindu, Buddha, ajaran tu Awak tak percaya awak tanya orang Hindu, awak tanya orang Buddha, kalau mati dia buat apa? Dia buat Memang dia buat kenduri punya. Memang dia hantar pahalanya. Tanya orang Hindu, tanya orang Buddha. Sini ada kan, Hindu Buddha ada sini. Tu ya bukitnya. Itu bukit <tuh tuh> itu <bukit tuh> <tuh> ya. Jadi sini ya, ceritanya ialah, uh, talpisnya ialah, dia buat tawassu situ. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sahabi anhum syai'un lillahi ta'ala al-fatihah. Kepada hadrat Nabi Muhammad yang terpilih. Oh, Sedap tu bunyi tu. Hadrat tu bukan berkata harap dah. Tak apa biarlah. Nabi Muhammad al-Mustafa tu terpilih. Wa alihi segala. Wakanya, bini ada sembilan. Bermana? mertua ada? lap belah la je lepas tu ada ipa Kakak ipa anak saudara bini oh banyaklah lah betul lepas tu apa tu anak dia tak sikitlah anak tu anak tu si ada tu kok ni ni kok ابو ali ni dia tak ambil anak tu dia ambil bini-bini saja dia ambil lah Lepas tu dia apa tu Dari segala sahabat Nabi Mana start daripada sana Abu Bakar Sana Umar, Sana Osman, Sana Ali Abu Hurairah, Anas bin Malik Omar Sa'ab bin Mu'ah Sa'ab bin Jabal Al-Mu'ah bin Jabal Semua seriata 24 ribu orang Semua sekali tu Anhum daripada mereka Ya Allah syai'un sesuatu berkat Aku nak kabil Kufur dari situ Lillahi, Lillahi ta'ala Kerana Allah nak minta ni dengan sesak tak apalah Punya skreping kesetan al ambil Ambilah Fatihah Nisa Nabi Bagilah ramai-ramai Nabi nak ambil semua boleh Nabi nak bagi sama, sama banyak boleh ikut Nabi lah. Itu dia panggil persendah pula Berapa kali syirik tu? Pertama sekali, yang buat semua sekali tu makna tawasul Minta berkat syirik Tawasul syirik Minta berkat syirik Uh, bercakap dengan orang mati syiri Beri, beri kata ke Nabi tu kan hmm. Lepas tu uh, Nak kirim patiha pada Nabi tu Allah Dia kata boleh pulak kirim Ada bohong pulak situ Dengan tujuannya Oleh kerana Nabi tak buat tahlil ni Sahabat tak buat tahlil ni Tuluh sain surat ni Supaya Allah Ta'ala akan terima ibadat tahlil Yang kena nak atas kepada mak kita Ayah kita yang mati ni Tu akidah nak kena. Oh. Dia buka bid'ah oh, ni, cik, perbuatan tu bid'ah. Oh. Buat tu syiriknya. Faham ke kan tak ni ya senyak ni? <laughs> Hah? Ha. Lepas tu kata boleh harta tu pula tu, akidah pula. Bohong pada Allah Taala, dusta pada Allah. Kita pergi kata Tuhan nak khilmah lagu ni Tuhan nak Nabi ajar ke nak ni? Tak Am lahum u Surah hami surah. Adakah mereka untuk guru Sekutu-sekutu Syara'u lahum Syara'u lahum Yang buat syari'at untuk mereka Minadin daripada agama. Malam ya'zam bihilah Yang Allah Ta'ala belum beri izin Mana dia untuk guru tu? Tuhan tanya Mana dia untuk guru tu? Ha, gitu Surah Hamishurah. Dia tak belajar ni, dia tak tahu benda ni ada satu-satu dalam Al-Quran ni. Mana Tukgu yang buat? Kamu yang buat ni? Uh, apa ni? Irwal dia. Azul tiga, -tiga, -tiga, Di nah, <tiga, -tiga, tiga orang Di masjid Sri Tak begitu. Terkejut. Tiga-tiga orang ni terkejut. Jadi saya kata, saya kata gini. Saya, saya naik atas masjid tu. Saya naik atas masjid. Lalu... Saya tengok sudah semayang tu dia salam feeling, salam ketabir. Yang dia ajar oleh Arkam tu, Arkam ya, staknya, Arkam ya buat ni, Arkam tu memang sesak poh. Jadi ya, ambil hod tak berhenti lagi, tidak lah, tidak ketabir lagi, ini sudah semayang ni. <guluh> Suno sehari itu asosat. Allah Robbi ya karim. Tak tahu belakang. Maka saya sudah semayang tu saya pun tanya Pak Bila lah. Maka dia bila dia cakap saya, oh lantai oh. Sayang lantai juga, tak iman lantai juga tu <guruh> Saya pun kata Ni ni boleh pahala kau kita bersalam Bila katanya boleh pahala tu bersalam tawah tu Dia terkejut Yang ada, tinggal kan awak Dia terkejut Eh, puan ni lari biar, mana Dia takut sakit dengar dengar kan? Dia lari, malu dia Dia baru belajar katanya dia, dia baru belajar Jadi malu saya kata kepada Bila ni Hundur tiga-tiga orang ni Peserta kita ni, pemain boxing ni hundu. <laughs> ya. Mereka, oh, Tak Hundur ya. lalu, lalu dia pun jawab Dia pun jawab Dia kata ada-ada hadis Nabi tu no? Dia kata tidak begitu ustaz Haa oh, kenal lah, dia kenal dah lah dan gitu ustaz, senang sekali kita Mesyuarat dah kata terpaksa dengan Tengimah-Tengimah Dengan pengurusi ngur bawsanya uh, Buat ni molek Untuk silaturahim. rahim Saya pun tengok Dia tahu apa oh jadi awak lah Yang buat ugama, mesyuarat-mesyuarat Awak buat ugama pula Buat unai-unai tu pula, buat syarikat tu pula Awak mesyuarat dia buat awak Buat ugama ni Eh dia akan terkejut dia dengar hal tu mana dia kuasa awak buat dia ah oh, buat gini moleknya kita buat lagu ni boleh boleh okey <laughs> oh. talbis talbis agak-agak lah vektor oh. gamon yaudi tu tu tak tak pak jaga tu jaga tu Allahu akbar baik sambung eh hmm faiza faiza awad u ulahuma maka apabila datang pada mereka janji yang pertama pada mereka berdua daripada daripada keputusan lah keputusan anak saya anak azza kal datang kepada mereka janji-janji yang yang, kami, yang yang dijanjikan untuk mengalahkan mereka ba'atna alaihim ibadullall ibadallana maka kami bawa, bawa mari kepada mereka kami bangkit untuk mereka dua kaum yang daripada hamba kami juga tapi yang jahat untuk mari bunuh orang yaudi itu puak-puak amaliqah. Yaitu mereka buat kerusakan di bumi Syam dua kali. Maka Allah Taala balas dengan buat kerosakan bumi Syam tu. Nah. Yaitu kita kita tarak dia tak ikut, kita Injil pun dia tak ikut dua kali, dua kali ya. Eh? Dua kali ya. Eh? Kita tarak pun dia tak ikut, kita Injil pun dia tak ikut. Dua kita. Ha, nah, dua kitab kita baik ikut Kemudian, maka tiba-tiba datang kepada mereka Janji kami untuk mengalahkan mereka Dengan kami bangkit ke atas mereka itu Ibadah lana Hamba kami juga, tapi jahat Uli Baksin Shadidin Yang memiliki kekuatan perang yang sangat kuat Fajasu su kilal adia Maka, mereka telah membuat kezaliman di sekolah seluruh perusahaan negeri Syam Dia pun bunuh habis Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang, orang, -orang, yang uh, orang Yahudi Dia gini eh, Kalau perhati perhatikan Dalam sejarah Ada Kaum yang bunuh kaum dia sendiri Itu kaum estet Maya. Di Amerika, Amerika Selatan kan? Dia dia korban kan? Dia letak atas piramid dia, dia balik dia Dia cabut jantung lah macam-macam eh? Dengan tujuan pemujaan, diletak letak atas bukit Untuk puja bukit lah sebagainya Jadi oleh kerana Perbuatan tu berlaluar rasa Maka Tuhan hantar mari 500 orang Penjahat daripada Kristian Bawah Cortes Bunuh habis, berjuta dia mati. Dan ibu negara dia tu Ialah Mexico sekarang ni Ibu negara Mexico, Mexico City itu Ialah tempat Kortes Tempat, tempat Raja Aztec Mula-mula tu Istana dia ada situ Piramid tu ada situ dah. Jadi Tuhan hantar mari penjahat Jadi saya nak tanya awak Kalau kita biarkan umat kita dalam syirik kufur ni Maka Tuhan akan hantar penjahat yang mari Akan buat luar biasa ni pada kita ni. Ada ayat dia pun Surah uh, Surah ar A'rah So al-aroha ada, ada ayat. tu Kalau kita pakat biar kita tak tak jaga agama kita ni dalam keadaan syirik kufur yang umat buat ni maka Tuhan akan hormari azab yang baru iaitu dia akan mari satu azab yang, yang luar biasa yang dia kita hancur kau. Lah Seperti banyak tu. Ah uh, Andalusia juga. Dia syirik kufur. Bukan berubah harta, apa berubah harta tu Bukan yang tu, yang syirik kufur Syirik kufur buat tu, baru lah jatuh Begitu juga kat kerajaan India, Mogul India jatuh juga Last kali jatuh tu kerana buat, buat Taj Mahal lah Sebelum pada tu, bapak dia tu, Akbar Negeri tu Buat dinul Islam Dinul Haq, dinul Haq Apa dia dinul Haq tu? Kugama Sikh tu lah Akhbaran Great tu buat agama Sikh tu Sikh tu mari daripada Ajaran dia Anak dia dia tak jemahat Sahjahan tu hmm. Gitu benar Orang Sikh pulaknya Aling yang apa kuasa Aling pun Tapi lepas pada tu Hancur belakang tu sampai tak ada kuasa Sampai sekarang ni Kerana siri kufur ni yang dibuat jadi di India tu dia panggil penunggu kubur Dia panggil brelwi ha, Jadi kalau awak pergi ke India Masjid kubur dia warna kuning Warna hijau Ijau. Lah. Ijau. Kubur warna hijau puja kubur. Hmm. kubur Dalam dalam masjid tu ada kubur Di Di gombok ada masjid satu Dalam tu ada kubur Tak eh? tahu ya Kedian ni Kedian ni masjid uh, batu naik. Masjid batu naik. Masjid negara tapi sengaja buat waktu tu. tak sah. Ada Tak sah. Ada tak. Cuba, cuba Kristian yang buat. yang tanam wali-wali guru-guru mereka dalam dalam gereja ni. Dari kita pun tengok Kristian. Jadi prelui ini ah jadi prelui ni daripada India. Kalau daripada kalau daripada pada uh, zaman dia kita dia panggil popo ya anak-anak tu dia supo ya satu akidah ya dua tu super ya dia dua supo memang supo lepas tu dia, dia lepas tu dia supo dengan penduduk kubu Malaysia ni supo kan lah. akidah supo ya lah kalau sama Mauluk yang sama oh lah ke Wiri supo supo lah kalau Seolah-olah mereka ni Cilih tuk, saling tukar tu guru anak murid kita Ada wasiat, Haa, ada wasiat mewasyati <laughs> Haa, Kelatan Thailand, tu guru tu Belajar dengan Lama-lama dia pergi Haramau Lepas tu lama-lama dia pergi ke India, Pakistan Yang kata Akal pergi ke Pakistan tu Duduk dengan bop-bop peluid Anak saya duduk Pakistan Aku tak berkata tau tak ada maknanya Sehari itu Pergi ke duduk di Padrasah Berylwida Yang punya kubudah hmm. Dia pada dia cakap Dia belajar ugamah Memang buat tu apa Kerajaan tu Tafsir kerajaan belajar Hadis Nabi belajar hmm. Hmm. Hmm. Do, hmm. Hmm. Tapi sesak lah Pasal se akidah tu kefahaman Sebab tu dia kena belajar Usul tafsir tu Tak faham usul tafsir itulah Yang menyebabkan Tak faham Maksud ayat tu Baik Sambul lagi Kurai banyak sangat ni Amal tak ada sudah. Wa kana wa'adan makh'ula Dan adalah Janji Allah Ta'ala itu Pasti terjadi Jadi marilah Pihak pe tu mari bunuh-bunuh Bunuh-bunuh dia ni Ya, kemudian sekali telah bunuh dia kan 6 juta mati. 6 juta bunuh suri, Yahudi Yaubi. Tsummaradna lahumul lahumul karata qarrad alaihim. Kemudian kami kembalikan bagi kamu kemenangan baru ke atas mereka. Lama-lama-lama Tuhan pun berilah pula kemenangan baru. Apabila mereka sudah mula menyesal dan bertaubat bila dia menyesal bertaubat maka Allah Taala beri kemenangan mengatasi orang yang menjajah dia pula nah. lepas tu pula wa amdatnahu wa amdatnakum bi amwal bi amwali wa banin dan kami tambri tambah kepada mereka tadi dengan harta yang banyak dengan anak yang ramai anak pula pandai-pandai wa -pandai. ja'alnakum dan kami jadikan bagi kamu tu akasarana firah pada memiliki bala tentera yang ramai pula macam dia sekarang ini, ya dulu berlaku dah sekali ni ni sekali pula ni ya? in ahsantum ahsantum li anfusikum sekiranya kamu buat baik maka buat baik tu untuk diri kamu sajalah tuan kata <tuh> wa in asa wa in asattum falaha sekiranya kamu buat jahat maka kamu saja yang tanggung wa'dul wa akhirah dan sumpah janji akhirah tadi pula liyasu'u -uh. mereka akan pasti serang kamu wa'dul wa -ah, wa'dul wa akhirah tu pasti dan janji kedua tu janji akhirah tu situ janji yang kedua faham janji yang kedua itu pasti akan akabak itu mereka kaum lain akan mari serang mereka, mereka pula wujuh hakim akan pacung kepala-kepala kamu waliyadqulu waliyadkhulul masjidat masjidal masjidah dan mereka akan serang masuk dalam masjidil aqsa kama dakhalu kama dakhaluhu awwal marratin seperti mana diserang dulu masuk dalam dalam masjid Al aqsa dulu. oleh tentera-tentera Wali tuba, wali tuba, wali tab, ma'alau tab dan agar mereka akan menguasai apa yang mereka dapat kuasai dengan sepenuh-penuh kuasa. Jadi Allah Taala ni, Apabila kita buat engkar, dia jaja kita. Jadi saya bercontoh lah, contoh Malaysia lah, senang kan? Lah. Kita masa uh, Al-Fasul Al-Bukhaki Al Mari dulu Dia mari bawa kapal Mari nak seram laka Dia pun mari tembok tembok tembok Kita pun kalah cabut kerit Dia tembok dengan meriah Tembok dengan senapai kita pun mati Kita dengan tetap-tap lupiah Kita dia biarnya Dengan tembok tembok mati mati kalah Kalah tu tahun 15 belah Betul? Lepas tu Jajah jajah jajah Sampai dalam tukar, tukar tukar tukar tukar Last sekali Jepun pun mari serang 19, 41, 42, Ha? Eh? Serangnya Serangnya serambi bekar dulu Serang pula kok pantai Air eh, pantai disebabkan patan ni PCB apa patap amat ni epok tu epok kena cipok tu situ apa kan ah sapa ah serang tu kita ada kita ada pondok banyak oh tu wali tu wali ramak ramai tu situ tapi bila Jepun mari serang kena panjat pokok kelapa tu tu ni kan kalau tak naik kena pandal kafit ke jap lah Penampar, hilang ha. <tuk> kenapa hilang abang. Kenapa saja pokok kelapa Kenapa nak ambil kelapa bodoh Jepun nak minum. <tuk> lawan? Jepun ada yang berjalan kaki dah dekat, dah kayu basikal. Siapa lawan? Siapa lawan? Tok silak mana lawan? Silak <tuk> silak cekak, silak hayayung, silak apa abang? jenis silak? Ada? Ya tarik kat mana lawan? Yang, yang yang boleh bawa keluar lebah lah apalah macam-macam tu yang boleh mengail sana pedang kebang sana sini ana lawan tak ada maka betullah apabila abrahah mari serang makkah saudara hasit. Jadi musyrik Makkah lari naik atas bukit dia lah kena nanti tengok baru. Jadi kita orang yang belajar tafsir kalau musuh mari serang kita jangan jangan kita panjat pokok kelapa kita. Kita mesti jihad bela orang kampung kita. Ni. Mati-mati lah. -mati, ya. Baru betul. Tak ada tu. Guru pun istihar je. Ya. Istihar budak juga. Lepas tu dia kata. Oh lah dia lah. Jaga-gagam. Jaga-gagam. Jaga, jaga apa? Lepas tu. Kepercayaan kepada keris keramat tu. Sampai sekarang masih lagi. Ada. bermana kita ni. Kekufuran daripada tok enek tu. Belum keluar lagi ni. akbar sabab. Aw. Ah. Hayatlah. Hasarabbukum. Hasarabbukum, mudah-mudahan Allah akan kamu, ayyarhamakum akan kasihan belas kepada kamu. Kalau sekira aja dengan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kalau ikut syariat Nabi Muhammad Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kesihablah kepada kamu. Wa'in utum, sekiranya kamu kembali kufur semula. Udna kami akan kembali menghukum kamu. Ni kata ni, kata kepada kita, kata kepada, dulu kata kepada Yahudi. Ayat ni, orang Yahudi tak baca ni kita baca bermakna ayat ni adalah untuk kita. Ayat ni untuk Yahudi sindir pada kita. Ha? Sindir pada kita. Wa ja'alna wa ja'alna kafirin hasira. Dan kami jadikan neraka jahannam itu khas bagi orang-orang kafir ini hasira penjara. Penjara. Inna hadzal Quran Sesungguhnya ini Qur'an Sekiranya kamu ikuti Ada dalam syaitan ni Sesungguhnya ini Qur'an Yahdi lillatihiya Ya akwamu Akwamu Sesungguhnya ini Quran dialah memberi petunjuk bagi orang yang bagi dia yang lurus iaitu bagi siapa yang lurus watubashiru watubashirul mukminin alladhina ya'maluna solihat dan supaya kamu boleh memberi supaya Quran ini boleh memberi peringatan kepada memberi, uh, memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman alladhina ya'maluna solihah yang buat amalan soleh syarat iman ialah amal soleh. Syarat amal soleh ialah beriman. Man amila solihah Siapa dia buat amal soleh syarat dia beriman. Uh, sini pula siapa siapa yang beriman syarat dia nya wa amilus solihah kena buat amal soleh. Jadi kasih amaknya Keraya saja nak pakai baca Nabi tak mau pula ya. Oh ni pula start belajar wakor macam-macam macam-macam semua sekali tu jenis-jenis satu daripada 72 yang mengagak kekal apa kalau tidak ikut Quran ni baliklah anna lahum ajran kabira sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang besar sumpah wa anna allazi la yu'minuna bil akhirah Dan, dan bahawa Quran ini uh, memberi berita gembira bagi orang-orang yang, yang tak beriman dengan hari akhirat. Iya, dia. Ya. la yu'minuna bil Bahwasanya bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu a'tadda lahum adzabam alima. Sesungguhnya kami sediakan bagi mereka tu azab yang pedih. Maka yang berita untuk orang yang eka ni dia diberitahu tentang azab yang pedih. Wa ya da'un nas. Wa Dan dan manusia berdoa. Bil syarri bil syar bil khair. Mereka baca doa kejahatan Mereka nadiyah wajadul insan nubishari bishari doa ahu bil khair. Mereka baca doa doa manusia yang kufur itu Iaitu doa kejahatan itu dia nak selesai seperti mana Allah Taala selesai doa ya baik Yaitu doa untuk kejahatan itu pada orang yang eka ni doa untuk kejahatan itu pada. Dia minta doa nak buat ni nak buat ni, benda jahat. Dia minta doalah tu kan juga. Annalahum ah mana? Ah. Waganal insana ajula dan adalah dia manusia itu sifatnya memang lah memang apa apa kop kop kop kop apa. Wajah alnaila, wajah alnaila wan nahar, dan kami jadikan malam dan siang itu ayat ayat ini dua tanda. Fakih mahu kalau kami hapuskan ayat ayat alnaili tanda malam tu. Wajah alnahar, dan kami jadikan tanda siang itu tu mub terang benderang litab taru litab taru fadlam min rabbika supaya kamu boleh cari kurnia daripada Tuhan kamu supaya dapat memenuhi keperluan hidup kamu supaya boleh kamu ber, me, me, me, mengajak manusia kembali kepada Allah jadi jangan kita kata cari keperluan hidup untuk hidup tak? cari keperluan hidup untuk kita sembah agama Allah itu tafsir begitu Bukan tafsir cari keperluan hidup Lepas tu malah kaya bawa ibadat Tak, tidak gitu Cari keperluan hidup Dengan keperluan hidup tu Untuk kita tablir pada manusia Tu. Ha. Jadi malam tu kita buat ibadat Kerana keperluan untuk buat ibadat pada Allah Malam tu Sehari tak nak buat takdan masa kita cari makan lagi Nak tablir lagi Nak sebab kamar Kita tak yang sehari buat hidup saja Teriaklah, buat oh. awi. Saji, saji je. Okay, uh, lepas tu, wali takalamu ada dah sini. Agar kamu mengetahui uh, ada dah sini, Iaitu bilangan bilangan tahun, walhisab dan hisab dan hisabnya, yaitu bilangan hari, Minit, jam apa semua. Dengan Tuhan buat matahari, buat malam, buat apa, buat matahari dan bulan. Wa kulla shay'in, dan segala sesuatu itu, wa fassalnahu kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya kami jelaskan. Wa kull wa insanin, dan setiap manusia itu alzamnahu ta'irub irahu fi unquhi. Kami agar gantung catita amal pada leher dia. Bila dia mati sesek ni, bila kita memakam amalan kanak ke kiri kita di katu di leher yang masing. Wa wanukriju lahu, wanukriju lahu yau mal mati kita ban, kita ban, kita ban yau kahuman dan kami jelaskan baginya pada hari kiamat itu Kitab yang mereka temui itu dengan cara terbuka Dia buka kitab ni Dia ada dua jenis Satu terima tangan kanan iaitu libe. Ibadat tu mari jumpa dia Kitab tu mari jumpa dia Bukan mereka buat mari lah Awak ingat mereka buat mari lah Tak, kitab tu mari cari tuan dia Amal jahat, kitab tu mari cari tuan dia ya kita yang boleh yang menyebabkan orang tu masuk neraka kita tu akan kata jaga-jaga daripada aku. Masa aku inilah akan buat kamu masuk neraka. Lagi kamu lari daripada aku, cepat cepat cepat. Dia pun lari. Masa lari itu masa lari itu tangan kiri itu masa berlari itu tangan kiri ke belakang tu amalan tangan kiri tu kita tu masuk di tangan kanan, tangan kiri dia. Allah rapak juga. Bila buka tu terbuka, terbuka tu semua catatan adalah kamu tu Iqraq kita, Bika Bacalah sendiri kita kita kamu ni Jadi kita selama ini Dia ingatkan Lekat baca kitab ni ke kita, kita tak Dia ya, baca ni kita sendiri Jadi hari ini saya buat ni Hari ini saya buat ni Masa ni buat ni, masa ni saya cakap gini, ni cakap bohong, cakap berapa Macam-macam Nak bohong lagi, nak tak mengaku lagi Kita sendiri baca kitab kita Tu dah atu kita diwaco. Lepas tu saksinya kulit. Kulit ni cakak-cakak. Kaki cakak-cakak. Mata cakak-cakak. Bomi cakak. Bomi cakak. Kaki cakak linggo cakak. Eh uh, sama tuan dia, sama tuan dia. Pagau cakak Syafah bin Afzika Cukuplah dengan diri kamu Aliyah Umar pada hari ni Alaika terhadap kamu Maksudnya cukuplah kamu Bela diri sendiri hari ni Dia tak ada penguat bela apa Dia baca sendiri lah ha? Orang beriman ni masa, Bila mati ni Tuhan beri kepada mereka 500 melekat Turun di kubur tu Cabut nyawa tu 500 melekat sambut dah jadi peguam bela dengan arah tengah apa, apa dengan muka nak Bila mati saja mereka berkata la khaufun alaihim wala hum yazana janganlah kamu takut janganlah kamu duka cita hari ini kamu sama rasa bimbang apalah muka nak tu dia sebenarnya saya tu sama sama lekas kita boleh buat dia tu nah gitulah lebih awak cakap saya ni nak dia kata gitu dah Nama awak kata hadis Nabi pula. Tak saya yang kata tu. Dia kalau tidak daripada hadis nak kata gitu. Nah? <laughs> Nama awak yang kata soal oh, ustaz. Tu buat keluar hati pula-pula. Ah. Aliyah Umar pada ini, ni. Alaika kat atas kamu. Hissab Asib sebagai penghitung anak kamu segi. Manih tak Siapa-siapa barang siapa yang dapat petunjuk, fa inna ma yahdili nafsih maka petunjuk itu untuk diri dialah. Ha, jadi anaknya ayah yang beriman tidak boleh beri kepada anak dia. Anak tidak boleh beri kepada ayah dia, abah mak dia. Dia marimah siapa-siapa beriman untuk orang tu. Siapa dia buat amal untuk orang tu. Siapa dia buat amal ama dengan aka, maksud aka cuba beratlah berat, faham ni. Wa man dan siapa barang siapa yang sesat. Fa'im nama yadhillu alaiha, maka keseratan untuk dirinya. Dia. dia tidak boleh menyesatkan anak bin dia, tapi dia boleh menyesat dengan cara tunjuk. Dia pula paksa anak dia ajar dia. Anak dia tak, buat, tak nak buat mulut. Dia pun buat mulut dua moh anak dia buat hari ini boleh jadi betul ni. Eh? Anak dia pergi Dosa tu boleh bahagia dia juga. Bila anak dia buat, Pasal anak dia buat tiru dia. Dia mati dah, anak dia buat tu dia boleh dosa lagi Akidah, akidah kitanya ialah Guru yang mengajar ni, dia mengajar ibadat pada kita Pahala yang kita buat berdasar pada ibadat tu Akan dapat pada orang yang mengajar juga Sama banyak dengan apa yang orang tu belajar Bermakna semua kita semayang ni Dapat kepada guru yang mengajar kita semayang guru tu dapat daripada guru dia pula. Mana gitulah turun-turun jadi makin lama makin lama turun-turun tu. Turun, turun, turun. Akhlas sekali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu so alaihi wasallam yang ajak. Ha, jadi kita sembahyang pun dapat pahala ke Nabi. Kita sembahyang contoh dapat 1 juta pahala, Nabi akan dapat 1 juta pahala untuk bahagian kita. Bahagian Azizah pula kata 2 juta. Ha 2 juta pula boleh ke Nabi? Yang kita nak kira Fatihah oh, Ini sekali ni Kepada <laughs> Nabi ni Eh <Hey. laughs> Bagi 10 Kosi pun lah dengan Bini, bini dengan Tambak pun lah Kenapa nak hantar Al-Bakarah tu? Dek eh? <laughs> <laughs> ah, itulah benda Masih Tak, tak. Nampak lah ni? Yaitu Ibadat ni Bukan boleh-boleh dikosi Jadi bila kita tahu ya ni Maksudnya diakar tu Silaklah Sebab kita semayang ni Boleh pahala ke Nabi Boleh pahala ke sahabat Nabi dia, Sahabat Nabi ajak kepada tabi'i Tabi'i Ajar kepada tabi'i tabi. Turun-turun-turun Sampai ke imam-imam masa Imam Hadir dan sebagainya lah sekali sampai ke kita Jadi masa Pahala kita buat ni Dia pun Tuguh pada tuguh kita Tuguh dia Tuguh pada tuguh kita Tuguh-tuguh-tuguh Sampai ke Nabi Bagaimana kita semayang Kita baca Al-Quran Semua hmm. rapat ke Nabi Bapak Maknanya ribu juta account dia sehari-hari dapat ni Nabi Muhammad. Ya kita kira-kira atas tak oh, nak buat tahlil tu, pertahanan sekali ni ambil satu Nabi, bagilah ramai-ramai. Bagilah ramai-ramai. Nak bagi kesapa banyak, ikutlah. Ni macam curah, curah garam dalam laut. Nak suruh laut tu masing. tu memang masing tu. Nak beri pahala ke Nabi ni. Ya kita ni ada bahagia syurga dah. Ya nak, nak beri pahala ke Nabi. Nabi tu ada syurga dah dia. Ya. Ha? Allah, pelik suruh ni. Ayat ke apa? 16. 15. 15. 15. Oh. Ah. Haa wala taziru waziratu wizra ukra tidak boleh tanggung satu dosa orang lain satu dosa orang oleh orang lain bermana dosa mak bapak kita kita tak boleh tanggung dosa kita mak bapak kita tak boleh tanggung adik beradik kita tak boleh tanggung bermana pahala kita buat pun ibu bapa kita tak boleh tanggung pahala dia pun kita tak boleh tanggung Melainkan apa yang kita buat kan ajar kita ajar boleh jadi kalau kita ajar benda tu salah Maka dosa orang tu buat boleh ke kita juga Kalau kita ajar benda tu baik Maka pahala pun boleh ke kita juga Awak buat mana? Ikutlah, kalau benda salah Dapat perkara salah Kalau buat benar, perkara yang benar Dia macam apa? Piramid punya skin Wama kunna muazzibin Dan tidaklah kami dulu Dapat uh, mengazabkan. Tidaklah kami dulu Dan tidaklah kami dulu di dunia itu Mengazapkan ya, Tidak akan mengazapkan mereka itu Hatta ya bu'atha Ya bu'atha rasulah Sehinggalah kami utus dulu rasul Bila rasul sudah tak ada Maka putusan yang kedua Yang, yang, yang hantar pula apa dia Yang itu guru pula mari Bila guru mari lawa itu serupa Dengan syarat guru tu Bawa syariah seperti mana Nabi bawa Wa'idha arudna, dan apabila kamu ingin. Kami ingin. Eh, ha? Tak? Arudna kami. An-nuhlikal qura. Untuk mengazak, apabila kami ingin ke satu penduduk, penduduk kampung, daerah, penduduk negara. Amarna kami perintahkan. Mutrafiha. Gulungan-gulungan atasan pembesar-pembesar ni. Fafasaku burang-burang atasan tu yang masih lagi fasik. Yang mereka tu fasik. Mudoh beraka fiha dalamnya, dalam dunia tu dia duduk neraka. Mutrafiha ni ialah pembesar-pembesar. Pembesar apa dia ni? Ah kuasa masjid. Majlis ugamo, majlis ugamo, masjid ugamo. Apa? Menteri-menteri dan sebagainya gitu tu JKKK kampung dan sebagainya gitu. Dia yang menghalang sebenarnya ialah mereka ni. Pembesar dipanggil, pembesar. Fahqto alaihi mulkaul, Fahqto alai halaul, maka ditetapkan azab kepada keputusan azab kata mereka. Padam marnahat miro dan maka maka kami akan hancurkan mereka sahancur hancurnya. Waktu ahlakna min kurunin, min kurunin min bagdinohi dan kami entah berapa ramai telah kami binasakan daripada penduduk-penduduk kurun manusia min ba'dinuuhin selepas daripada hancurnya kaum Nabi Nuh fakafa birabbika maka cukuplah dan cukuplah dengan Tuhan kamu bizunu bizunu bi'ibadihi terhadap dosa-dosa hambanya nya qabiran dialah maha melihat maha mengetahui dengan teliti dan maha melihat mana tak payah kita nak nak nak risau bahasanya Allah Taala ni oleh kerana manusia buat dosa ni banyak Jadi Allah Taala taala ta tak dan nak kira Tuhan kata fakafa bi rabbika cukuplah dengan zat Tuhan kamu saja terhadap bi dzunubika dengan dengan bi dzunubi dengan dosa ibadi ibadihi dengan dosa hamba-hambanya sabirun basira dia tu maha melihat maha mengetahui dengan teliti basira maha melihat Makanu yuridul ajilatan. Maha jilatan. Ajalna lahu fiha manasya liman nuri. Barang siapa yang ingin amalan yang baik, yang amal soleh. Eh? Hmm? Hmm. Ingin keadaan dunia. Aja' Ajalna lahu kami segerakan baginya fiha mana apa-apa yang kami hendaki lima nuri dengan syarat bagi orang yang kami nak Berapa berapakah maknanya berapa kami nak beri kepada orang tu kepada siapa berapa banyak itu itu Tuhan tuhalah tammajalna ja lahu jahannam kemudian kami akan kirim bagi dia tu masuk dia dengan jahannam jadi orang nak hidup atas dunia ni nak hidup nak suruh Kesenangan hidup dunia ni Tak ada masalah apa Apa yang Tuhan nak beri tu Dia boleh beri laka Tapi sebanyak mana yang dia nak beri Kepada siapa yang nak beri Berapa banyak pula nak beri tu Itu putus serial. Lepas daripada tu Dia pun Tiada neraka jahannam Untuk orang tu duduk -duk. Jadi kebanyakan ayat begini ni uh, Biasanya uh, Ayat begini kepada orang yang bil Waduh bilhayati dunia Wazinathah dia reda dengan kehidupan dunia sampai tak nak tak nak belajar agama, tak nak belajar ni sampai nak buat ibadat pun tak ada. Padang kau Lahu tu? jahanam baginya, jahanam kami jadikan baginya jahanam. Yaslahha, ah yaslahha yang bekas pasti memasuki madmuman dengan kadar tercela, madhura yang diusir daripada rahmat Masuk ter tercela dah terusi daripada rahmat, terusi daripada dapat kampunan. Waman aroh dal akhirah. Bangga siapa yang nak selain daripada itu, yang akhirat tu. Wasallaha dan berusaha ber ke arah akhirat itu. Wasyiahah dengan usaha akhiratnya dengan syarat wahwah mukminun dengan, dengan syarat dia beriman beriman tidak syirik ulaika maka mereka yang ada sifat situ itu kana saiyuhum mashkura maka dia telah sudah buat buat satu usaha yang dapat disyukuri bermakna dapat dinilai kallan numad numiddu nimiddu ha dan kami masing-masing kami beri di dunia ini a Uh, Ini orang-orang ni Hari akhir Min Atai Daripada Min Atai Rappika Ni aku beri kepada orang ni ya, Ali dunia ni Ali dunia ni Haulam mereka ali dunia ni Waha ilai Dan ali dengaka ni Ali akhirat ni Semula dah Kulan Masing-masing Numaddu Numadduha ulai Kami beri masing-masing ni Ni ali dunia wahula'i ini ahli akhirah min atoi min ato rabbika, dengan kurnia Tuhan kamu apa yang Tuhan beri tu atas, atas kurnia dia ya. tidak boleh siapa-siapa paksa Allah taala supaya beri itu beri ni kalau siapa-siapa kata boleh paksa Allah taala boleh beri itu beri ni tu sesatlah tak boleh paksa Allah taala ni nak bagi apa-apa nak minta tu boleh nak paksa dia suberi tak boleh. Wa ma kana wa ma kana dan adalah pemberian Tuhan kamu itu tidak dapat dihalang, tidak dapat dicegah apabila Tuhan nak beri, tak ada siapa boleh halang. Ini ayat ini targhib kepada akhirat iaitu galakkan pada akhirat. Unzur perhatilah Kaifa kana kaifa kaifa faddalna ba'dhuhum ala ba'dh Bagaimana kami lebihkan setengah mereka ke atas setengah yang lain dari segi kehidupan dunia wal akhirah dan bagi orang dan bagi yang akhirat pula akbaru lebih besar lagi darajatin darajatin iaitu lebih besar beberapa derajat wa akbara tafdilah dah lebih besar daripada lebih dan lebih besar kudnya. Orang akhiratnya lebih besar darjat, lebih besar kudnya. Orang orang ahli dunia dia pergi dari segi keduniaan ke saja. Jadi perkayaat berilah. Tapi dari segi akhiratnya tak wilahka. La taj'al ma Allah akhir. Jangan kamu jadikan bersama Allah Taala puja lain. Yaitu bila nak doa tu minta tolong dengan orang lain. Jangan satu lagi Satu lagi yang gini uh, Kita berzikir kepada Allah Contoh eh Kita berzikir kepada Allah betul lah Kita berzikir kepada Allah Kepada Nabi kita Selawat Boleh tak kita berzikir kepada Nabi? Tak boleh Tak boleh Jadi boleh tak kita berzikir gini La ilaha illallah Boleh Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah boleh? Tak boleh, tak boleh. Kalau zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bukul ya? Syirikat Tuhan Pasal zikir Zikir hanya pada Allah Jadi zikir pada Allah Kepada Nabi kita zikir juga ah, zikir. Pada hari kalimah syahadah lah Tapi bila dibaca berulang Dia panggil zikir Tapi ah, orang tak buat ayat tu Dia buat ayah rekamnya dia Rekam luar, luar biasa lagi itu ayat Quran pun tidak, ada nabi pun tidak. Yaitu yang tarik ke amaliyah pun dengar. Ah. La ilaha illallah. Baca pulak kena slow. Malam pagi pagi Jumaat lepas baca apa apa baca apa? Masalah. Masalah. Masalah. Jadi jadah tu. Apa dia kata la ilaha illallah. Tidak baca gitu Tak dengar. Tak pernah kira. Tak pernah pergi masjid ke ni? Ha. Dengar-dengar apa-apa dengar, dengar Ali Bini ni buat ni Dengar ni, Ali Bini Ahli buat ni La ilaha illallah Lepas tu dia kata lagi Muhammad Rasulullah Dia kata lagi Fi kulli lam hatim Wa ya. nafasin Adada ma ilmu Allah. Kita maksudnya bos la katak Il... pula dah patah dia tiga baru la ilaha illallah muhammad rasulullah ni boleh baca ramai dah tak kena tak buat gitu dahlah dah ni eh ni siapa Liat... baik begini ya jadi ayat tu bukan ayat Quran dalam hadis nabi betul ada La ilaha illallah Muhammad rasulullah fi kulli al-hati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah tu ayat al-Quran bukan ada nabi pun bukan tapi puak-puak tarekat amaliah kata siapa dia baca zikir ni sekali pahala dia langit dengan bumi oh doh Dan perbuatan tu zikir tu la ilaha illallah Muhammad rasulullah fi kulli al-hati wa nafasin adadama wasi'ahu tu amal kufur pasal zikir bersama Allah ni ayat dia ayat ini dia tak tak nak belajar ni la ta jma'a la tajal la tajal ma allahi ila an akhar jangan kamu jadikan bersama Allah taala tu puja alai dalam zikir dalam ibadat dalam ronda dalam doa oh, minta tolong orang lain itu tak boleh tak imbang tadi oh, tu rata-rata Andi -rata. oh, pula zikir banyak leh right? ada lagi la ilaha illallahul malikul haqqu mubin rasulullah So, no. Sedak sedap. Puisi <laughs> <laughs> tu puisi tu atas kubur nabi di di Madinah tu ada kubur tu, terlebih itu puisi pada nabi. Tak ada masalah lah puisi itu. Ya buat buak-buak nayu tu penunggu kubur ni kita tengok. Ah ini air Quran mana? Bulan. Nah, baca tu balik lah. Kita pun baca wiri Siapa? Baca lagi La ilaha illallahul malaikatul mubin Banyak lagi lah. Jadi, jadi mudah je nak fahamnya. Ada hati ke tak? Tak ada. Ada dalam Quran ke tak? Tak ada, tak ada. Ada suruh ke tak? Tak. Ada, ada larang ke tak? Uh, tak. ada suruh, tak ada larang pun tak buat itu. Nah, gitu. Hmm. Ambil apa? Ambil, betul, apple. Uh, baik. Ah, uh, Fataq ud fataq ud Maka kami jadikan kedudukan mereka tu dalam keadaan tercela dan terhina Wa qadara Mana siapa dia buat tu tercela terhina ni mana tu Tuhan nak bus neraka tu Allahuakbar Ya Allah ya Tuhan kami apa la dosa kami atas apa yang kami buat kena jahil Amin Allah selaur. Ah. Yaqna oh, dia, dia, dia setiap perkara yang kalau awak ayat Quran dibaca ni awak ada buat, awak mesti fa tu kepada Allah. Nah, ingat tu. Sedikit-sedikit, tak apa. sedikit Kalau benda tu awak benda tu perangsang, awak minta doa. Gitu. Dia makbul doa ni masa belajar ni. Waqadar Rabbuka dan Allah Taala telah buat suatu keputusan. Menetapkan suatu keputusan, Iaitu Allah Ta'ala illa illyahu. Jangan kamu sembah, jangan kamu puja, jangan kamu doa, melainkan kepada Dia saja. Walbilwalidayni <tutup> isanan <tut> dan supaya buat baik dengan dua ibu bapa. Imya blukan nak indakal kabi kibara ahdahuma dan sekaliganya. Usia salah satu daripada Mereka berdua tu sudah lanjut Aukilah huma Atau keduanya Salah suara ke Atau keduanya sudah nyanyuk lah ni sini Fala Fala taqullahumma If uff uffin Janganlah kamu kata kepada salah satu Kepada mereka berdua uff Uff tu berdasar tu apa oh, depa ah. kita ni pak kita ni kata ah araknya uff ha? bahasa kita ah kata gitu tu dah wala tajharu ma jangan kamu tekin mereka <coughs> waqul lahum ma qawlan karima jangan katalah pada mereka bercakaplah dengan mereka berdua dengan ucapan-ucapan yang mulia Wahfit la lahum jan hal zulli Minar Rahmati Dan rendahlah diri kamu kepada mereka berdua Dengan cara tunjuk ta lah, Hormat ta'ak Minar Rahmah Daripada rasa kesiap Kasih sayang Kepada mereka berdua Waqur Rabbi dan doalah kamu Kepada Tuhan kamu Irham kuma uh, Irham huma Kama Rabbaya Rabbayani Soghirah wahai Tuhan kami kasihanlah mereka berdua seperti mana mereka berdua kasihan ni kami masa kami kecil dia begini, tak bolehlah balah ah bodih ibu bapa ni sekiranya ibu bapa ni ditangkap dalam di di, di di dijual sebagai hamba abdi jadi satu orang tu membeli dia yang dibuat mu'liyah yang dibuat mu'liyah ni. Dan dibeli, lepas beli dia bebah. Bebah mu'liyah ni. Atau payah dia daripada mu'liyah ni. Besarlah pahala tu lah. Nabi kata tak cukup lagi nak balas putih. Gila? Rabbukum a'lamu bima nufusikum. Tuhan kamu lebih mengataui terhadap apa yang ada dalam hati kamu. Wa intakunu salihin. Dan jika kamu jadi salih. Fa innahu ka nalil awwabi narukura. Bangka sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu. Terhadap orang yang bertaubat itu Maha pengampun. Mana ada orang yang dia buat pura-pura dengan ibu bapa dia? Jadi Tuhan kata aku tahu dalam hati dia kamu. Jadi kalau kamu buat baik, buat boleh baiklah. Kalau kamu jenis nak jenis hendak buat salah kemudian nak bertaubat, kau oh, boleh ke? Wa at, Waad waadiz zalqurba dan berilah hak kepunyaan kekerabatan. Haqqahu Haknya, iaitu kita ni sudah jadi Dia panggil Silaturahim ni Silaturahim Lelah ni saya nak pesan kepada awak semua Ia Kena senantiasa jemput-menjemput Yang mana sama-sama belajar ni Ke rumah masing-masing Supaya kena mengenali Ni ni, duduk mana duduk sini Anak berapa? Ya tak kena, tak pernah pergi ajak makan ke apa, -apa tak ke Tak boleh lah kau tu Silaturrahim tidak dibuat Tututannya ialah Silaturrahim Sama kelah dengan Jihad Sabilillah oh. punya tu, darjah dia dekat-kat dengan tu Bekat lepas pada semaya, posa dan sabit, Jihad Sabilillah Ialah Silaturrahim Ada ayat dia lah, banyak nanti kita akan baca lah. Jangan duduk jadi sekarang ni saya depati tu tak tak tak nak ikut ni. Tak nak ikut sunnah ni. Wal miskinah dan orang-orang miskin, wal nisabil dan orang-orang sebab agama. Yaitu kena kena beri hak orang yang miskin, orang yang sebab agama, hak dia. Hak dia apa? Yaitu kita kena hormat pada dia. Pada hormatlah dia, kena hormat pada dia wala tubad wala tubadzir tad ah tabdzira jangan kamu membazir kerana duit banyak dengan pembaziran ayah tabtu yaboros innal innal mubadziri nakanu eh ih, ehwanastayta nasayadin sesungguhnya orang-orang yang membazir itu mereka itu adalah saudara-saudara baik syaitan wakanasyaitana rabbihifakura Sedangkan syaitan itu terhadap Tuhannya sangat-sangatlah eka. Jadi kita ni, jadi kawan mana tak derma kepada fakir meskip, tak buat silaturrahim, tak derma kepada pada orang sebab ugama tu. Kawan syaitan. Ha, tarik. Ha, tu tarik. Tak, awak baca macam mana. Kota si lain ada buboh. Ha? Kota fisi lain yang ada katana. Eh? Eh? Ah, kita rehat lima minit tutup-tutup kaki aisjuk di sana siapa boleh servis <laughs> servis